إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اغل مسلمون الكرام وصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون ان للمتقين مكافا توجدوا في كتابي بعد بسم الله تبارك وتعالى كشفت رحمات الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم يا علماء ابو سيفه يا حسين نفسي, نفسي kwaipo sisi uspia ya kama tumche Allah tabaraka tabarakataala kwani ni acha Mungu ndiyo je kufaulu katika dunia na akhirah Allah anasema innal in inna lil mafaza hakika wala acha Mungu ndiyo je kufaulu hatunabudu kwa pamoja kila mmoja awe ni nini ni mcha Mungu wa kutekeleza maamrisho Allah tabaraka tabarakataala yote masinakuchagua kadhalika kujiepusha na makata zote ambao amekataza tulio katika imani piemsho mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mzile kusema in taqilla haithuma kuntam ta'labu kote falulipo kwa na muumini kwa kote alipo sima mtume alipo na kote alipo na basa sababu kumcha Allah kwenye kila kitu chake ndugu ya mwezi huu wa mfungo mfungo pili tunasema Zulqada kwa mwaka wa Kiislamu kwa maana 38 Hijria sasa tarehe nne ya mwezi huu wa 8 kwa mwaka 2017 kama kwa siku wa Kiislamu Hotu yetu leo tazungumzia ma mada ma, yake ni kujifunga na sheria za Kiislamu kujifunga na sheria za Kiislamu Dugu zangu katika imani sisi wanadamu kisiye islamo tumkaji dunia ni kwa lengo mbalo sasa lengo lile la kumfukisha allah tbaraka taala tauhid kwamba allah ni mmoja laa milid wala miulad hafuza wala hakuzaliwa lengo la shahada ambapo shahada yako ndio mhimaji wa hayati ndio mfumo wako wa maisha umetoa shahada shahadatu la ilaha illa allah wa anna muhammad rasul allah mbinadio ya حياتi ndiyo mfumo wako katika maisha sasa vile unavyoamini sasa napasa uishi hivyo sasa kwa mujibu wa itikadi ya Kiislamu kwamba inabidi ufanye amali zako matendo yako yote kwa mujibu nini wa itikadi inayokuelekeza hii ndi maana kujifunga na hukumu za sheria za Kiislamu manake ni hiyo manake kujifunga na hukumu za sheria za Kiislamu Manaki ni kwamba ile itikadi ya Kiislamu ya tauhid yakum kwa kisha Allah tبارك taala katika maisha yetu ya kila siku toka asubuhi mpaka leo ni mpaka manadao atakaporejea mbele za Allah tبارك taala sasa ifikari hii ile ni maisha yako yote hivi hivyo maisha yako yote hivi hivyo utakachofanya kiwe na nuru na mwongozo utakashikani katika ifikari ya Islam utakachosema kwa hivi hivi yani maisha yako yote yote hivi hivyo kumbuka imani katika sura tul hijri sura tul hijri aya ya 32 mpaka 93 Allah tabaraka taala anasema katika aya hiyo fa rabbika lanasalanahum ajma'in fa rabbika lanasalanahum ajma'in na hapa kwazake mnao kutawauliza wote fa na hapa kwazake mnao wako tutawauliza wote kwa maana mwanadamu jiandae uteulizwe tena maswali yenyewe nasema amma kanu yamalun wayara liko na yatenda amma kanu yamalun wayara liko na yatenda hii sura tul hijr aya 200 23 kwaona kamba masali yako na maswala otulize kwa wale waliyatenda katika maisha yako kati kunitendaje kama, kama ulikula ulikulaje ufanya biashara ulifanyaje Uniko manasiasa, uliendesha siasa zaina gani? Ulio uliyawa, ulioaje Kama uliachaje uliyacha, uliachaje? Yaani sasa hapa kwa mujibu wa aya hii na aya nyingine nyingi sana katika Qur'ani ambazo zaeleza umajukumu wa Muislamu. Uwajibu wa Muislamu, uwajibikaji wa Muislamu katika hukumu za sheria za Kiislamu. Vyote vile wao wa muumini anawajibika yeye alifunga na hukumu za sheria za Kiislamu. Yali ya leo dunia ya Uislamu una mpango kutafuta mkopo. Lakini umesimama hapo katika una mkoko, unafuta mkopo, unakuta kwenye televisi, kwenye magazeti, kwenye ma redio wanaitwa njoo mikopo nafuu, mikopo rahisi, mikopo siko na masharti. Ndio jamaa 20 linaokopeshwa, una lakini unafuta wanakambia fa riba, riba, riba, riba. Tayari una shida. Una haja, una matatizo, lakini sasa hukumu ya Kiislamu iko pale inakutazama. Ipo kwenye Qur'an, ndiyo unataka mkopo, lakini mkopo ule unaambiwa una, una hauna masliti yote, lakini unaambiwa kamba kwa riba rahisi, kwa riba nafuu, kwa riba kwa riba. Hasa hukumu ya sheria Islamu kwa inakuambia kwamba Allah anasema wa haram Allahul bay'a wa ahalla Allahul al bay'a wa haram Allahul al Ahalallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Qama a'la bihalalisha bi'asara ka haramish-riba. Sasa tayari pale kuna hukumu ya sheria iko pale. Inakuzia kula riba. Hiyo ndio maana kama muumini lazima kujikunza na hukumu ya sheria za Islam kwenye mambo yako yote. Kwamba wewe una shida, unataka mkopo, lakini Qur'ani inakuambia ahalallahu allahu baya wa harrama allah riba Ala bihalalisha bi'asara ka haramish-riba. Sasa hata hizo biashara hezekani leo mashallah lada niftafu au mpate mtaji semote si, kufanya biashara ufanye biashara gani ufanye biashara gani hasa hukumu za sheria za islamu zinakuongoza katika biashara hezekani huo mwanasulamu lada tafanya biashara afunza pombe innamal khamr walmaisir alaka fi biashara ya kamari. Patapotea potea bado tunasimu ute kama jinote vile yeyewayo unataka kamba hukumu ya kisheria inakuziwwa kama ah Allah kaharishia pomena kamali. Kwa hiyo Muislamu kwamba anta baina alawamiri awamiri wa kulia kwako kuna maamrisho, kushoto kwako kuna makatazo. Yaani huyo ndio Muislamu. Kulia kwake ni maamrisho kwa ya Allah. Fanya kaza, tenda kaza, achafanya iki. Usidekwa ke kuna nawaa kuna makatazo wala wala wala wala usifanye usifanye Kwa hiyo kama alivyo soma katika sura al-Hijr 23 fa rabbika nasa lan nas'alannahum ajma'in allah nasema kwa dhati mwana wako tutawauliza wote amma kanu ya'malun wa yalifuna afanya wewe ni maskini tajiri mwanamme mwanamke ni kiongozi ni raisi ni waziri mkuu ni mheshimiwa ni katibu ni nani, ni nani. fa warabbika lanaslamu majmaid foto ataulizwa sasa maulizo yenyewe si mgeneo si maulizo kama katika ndoto wataulizwa amma kan yaamanu ya walikuwa fanya nini yale matendo yako ilikuwa unafanya nifanyaje iwezekana ukafanya tendo lakini sio hii alikubaliki Umefanya nileo lakini wale wako Allah utambui au kubali. Kila natakubali Allah kazitoa dira na muongozo. Anasema wama ma'atakumur rasulu fahuduhu wa ma'nahakum ma'anhu fantahuhu. Hiyo ndio ni matendo. Anasema yale yote aliyokuleteni mtume yashukue. Chukueny. Wa ma'nahakum fantahu. fantahuhu. yote lazima kukatezeni mkomeke nayo. Dialia ya kazi yako ni askari au ni polisi ni mwanajeshi sasa katika kazi yako ile kuna changamoto mbalimbali zile changamoto zako zote kakando mweke Allah mbele yako kwa maana mimi ni mwanajeshi mimi ni polisi mimi ni mwalimu mimi ni mfanyabiashara changamoto mnakutana nazo vipi ni mfanyabiashara ni fanye katika biashara zangu nzi za tunda hajakomaa ndizi zikomaa sio ndizi niko sawa hizi Sawa hivyo wa acha homo razolo wa manaahu anhu fanthu kijana wa islam kakua kafikia baligh au wa islam kakua kafikia baligh anataka anataka mwenza katika maisha yake sasa mwenza katika maisha sasa hukumu zake sheria zinakuelekeza namna gani umpate mwenza na mwenza anapatikana vipi sasa hapa kuna changamoto kwamba inawezekana Ikaumu sikuko tayari. Binti uko tayari afanye zina afanye maafi, lakini hukumu ya sheria inakambia wala tsahrafu zina. zina Sikurubia. Sili ya mekisheria. Katika jambo hilo hilo, kitendo kile kile. Mahala ni pale pale, njia ni ile ile, lakini ukikifanya kwanjia mabosi ya sheria, kitendo kile ni batili na wanapata madhara. Sahaba mmoja yale mwinda mtume wallahu alayhi wa salam akamambia haya ayati haruna shahwasau wa yaqul lahu al-asr hibi mmoja wetu anaweza kumwingilia mke wake kapata malipo ya niletenzo lile la kufanya tendo la ndoa kati ya mume na mke anapata malipo mtume sallallahu alayhi wa, wa salam ka yani kama vile ambavyo adhabu mtu hataraji au ni swali ajibiwe kosari lakini kuna maswari mengine majibu yake ni swali walimu wanajua hii kiasi aka mtume صلى الله عليه وسلم bado leba anakuuliza ya rasulullah kiji mmoja wetu akihfaza katika ndoa na mke wake anapata malipo? Yebo le mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia kaifa la wapo fil haram. kama utokuaka atuweka mara kwa haram. Ndakwaje? Takwaje hiki ili sio takwaje. Anapata madhambi? Ndio anapata madhambi. Na kamba kadhalika basi vile vile akifanya katika halala anapata bariki. Kwa akili za kibinadamu uka ukajiuliza ukaji mbona tendo jima ni ile ile mwanamke ni ule ule njia ni ilele mahala ni pale pale mbona huku nipate dhambi kwa kuwa hujijifunga na hukumu za kisheria za kiislamu. kwa uzio Islam tunafungwa tunadhibitiwa tunakamasika na hukumu za kisheria za Islam Katika mambo yetu yote wala hakuna hakuridi sasa pima katika hilo. Hii ni kesi ya ndoa. Inawezekana unawezwa hela, una nyumba, unaweza kuchukua kesi ya hausi, ukamchukua mwanamke yote kisa una hela yako, lakini sivyo. Huo utaratibu wake, utaratibu wake linda kwa ile mwanamke kama wewe. Kwa hiyo Muislamu anafulike na kumwekesha na Daula Islam. Masalah kuna umwa. Unakuwa unakufanyetea vibimio vyote na kwa na simu goldio lakini afya yako nadhofikia. Unaumwa, lakini hali ni mbaya, lakini madaktari nasema afia si kwa sauni, si kitu gani kitu gani maafia yote. Kwanza una tatizo lote lakini unaumwa. Iwezekani we mwenyewe au mke wako au mwanafamilia ana ile tatizo. Sasa madaktari wengine hawalewi mambo ya sheria za hukumu za Islam, kwaana hapa ushecheze, aende katika mambo ya Kislimi. Hapa rudi kwenu tunaenda shambaa kaangalie huko. Sasa mtu akiangalia kwamba yeye kweli anaumwa lakini viumwa vyote hapo ndio anaamili kwiko ile kama karogwa bwana sazi mekuambia bwana ngalia apa x-ray au ultrasound si kitigani kitigani vyote nae naweka mzima afi domwa yeye zekani bwana nichezewa tu bwana sasa zekani akaanza kwenda kwa washirikina akapiga ramli akaroga akawanga na akafanya yafuatayo wakati mtume salama sala anasema man ta'rafa au ka'inan faqad kafara bima unzila la muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mwenye kumwendea mkuhani mpiga ramli mganga akamkubalia na asemba basi hukumu yake amekufuru yaleo amedharanishwa ame kwa nani kwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asa lazima kwamba ufahamu hukumu ya sheria kiasi ambayo mimi kama mimi naumwa lakini viguvu si siuumi tatizo liko api kale mtume صلى الله عليه وسلم dua za kusoma mbali mbali asubuhi jioni wakati wa kulala dua za kujikinga na vijito, na usda, kujikinga na shari za maadui kujikinga na masubu mbali mbali ziko soma dua mwelekeo la tabarakata sasa ndugu zangu msiku wenu kipamoja kujifunga kama kukamatana, na hukumu za sheria za Islam katika mambo yetu yote madogo na makubwa anasema mtume صلى الله عليه وعلى سلامه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رزق حديثa kilezima kutoka Aisha radhiyallahu anha anasema man amila ليس عليه امرنا haina maelekezo yetu maelekezo yetu فهو رزق watarejeshea mwenyewe hana cha kumlipa bizo muslimu izekano kachagua kuwa ni mwanasiasa mwanasiasa siasa za kituo hicho siasa ambazo na kaambia demokrasia na kaambia bana masala ya ya, ya ya, katika masala ya maisha Mungu hana nafasi Mungu wako ni kule msikitini lakini kwa mwanasiasa aladaoni mbunge au diwani au katibu wa chama fulani au rais wa jiji fulani kwa mgoza mamlaka ya uraisi nchi yote kwa tunaongoza demokrasia Mungu wako kando Mungu wako kando Hakuna Mungu katika la ya siasa. Kwa maana hiyo kama wewe utakuwa labda ni rahisi wa nchi fulani na kwa nafasi yako kama kama urais vibali labda vya pombe, vianda vya, vya pombe uizilishe, mnakopo katika hali ya nini? Mambo ya siasa. Kama ni diwani ni nani? Watu wataka vibali wanafungua baa yao, wenge pale mnakiloeheshimiwa katika leo Sasa dini yako inakukamata katika hapa. Dini yako ni kukataza kwamba hii itikadi ya kuamini kwamba kuna wakati fulani Allah hana nafasi katika maisha ya wanadamu itikadi huko kafiri dini ya islam katika itikadi ya islam kwamba muislamu kwamba eti aamini kwamba hapa nilipo Allah hana nafasi na mimi hapa nilipo Allah kando nipo katika maisha bwana nipo katika siasa na mimi ni katibu wa chama fulani mimi ni mwenyekiti wa chama fulani mimi ni mjumbe wa chama fulani mimi mheshimiwa hapa mungu kando kitikadi hii neno hili katika islamu ni kalima tulkufuru neno la kufuru kwa mswala kujichunga kujidhibiti na hukumu za kisheria za islamu kwenye mambo yake yote kila yote uwe ni ni, ni mheshimiwa uwe ni si mheshimiwa uwe ni mtawala uwe ni si mtawala uwe ni nani uwe ni si nani yote vile iwaje kwamba kile ukifanyacho ufahamu hukuma ya fikira yako ya Kislamu inaelekeza vipi katika jambo hilo. Hezaka mtu kasoma katika nchi za Europe, nchi za Magharibi au hata hapa wasomi wetu katika ma university hapa chini kwetu tunataka kambia bwana sala la ndoa za mitala haiwezekani kwa sababu maisha ni magumu shida zimetawala halafu akili ya mwanadamu ikubali kama na wake wanne utaudumiani wako penzi huku mke mmoja kule ile mke mwingine haya mambo haiwezekani bana kama ilikuwa nafaa ni wakawa wakati wao walikuwa kwa, kwa, kwa shoka wakati tamaendeleo kama bisata sasa kuamiri kwamba ruhusa ya ya wa wake kuwakezeli ya, ya, kuwa, ya mmoja Jambo hili hivi sasa halifai kwa wakati wa maendeleo. Hapa ni Tanzania na Uislamu. Kama uliwezi sema si niwezi nile nuru sasa lazima, si nogusa. Bana mimi bana sijiwezi. Kila mtu ana saa yake. Jalia ya mfano, mfano umeoa mke. Yule mke Allah ampiu uzazi, hana uzazi. Jeu umuache, au kae na mke mwingine? Ni ulizae na mume ata utaacha uta ni uta wangapi na wangapi wangapi ngapi ala kono acha kisa eti hazae hazai akimwacha kwa oleo basi maka ule ule tayari anazaa watoto wangu watoto na kuendelea sasa hiki ni kipimo ala yeye ndiye anatoa zawadi allah anasema yahabul liman yasha inasa ala zawadi wale watakao watoto wa kike wayabul liman dhukur na ala na zawadi wala watakao watoto wa kiume wengine wa zaidi umdzikurania na inasa mwingine anamshangalia watoto wa kiume na wakike, wa kike waeje walimishao aqima mwingine anafanya ni mgumba hazai ipa mwa kabisa sasa ukinyanyapa jambo la kibili hili tatizo kama hapana inawezekani hizo zama za maendeleo na nini hapana fanya so ni hivyo ume wa mke umewaamke mke kaumwa kapata maradhi hiyo zamuacha na maradhi yake au utafanyaje kwa hiyo ndugu yangu muslimu sisi waislamu tunapasa kujifunga kukamatana na hukumu za sheria za Kiislamu kwenye mambo yetu yote. Kwa hiyo Muislamu anapasa kwanza kuwa ataulizwa. la tusaluna kama tuliyosema fa raka nasalanu ajma'ina ma kan ya malon kamba wote wa katika ile yale kabla kujifuja farajabu uliza. Ba hukum na hukumu ya sheria nasemaikusulija. Mimi nataka niwekeze katika mradi. Nataka niende benki nikanue hisa labda kampuni fulani ya simu labda Vodacom au Tigo au si Airtel hawa wanauza hisa za kampuni yao mimi nataka nikaloe hisa kwenye kampuni huko mekusheria kwa biashara kama inafaa wifi mambo ya hisa ni langanyifu ni utapeli ni gilba ni wizi katika islam hukubaliki sasa haijitani kuonekana mslam kwamba kisa una hela unakwenda kununua hisa katika kampuni yoyote mbele yao mwenyewe halipo le jambo kwa hiyo <coughs> Muislam anawajibika katika maisha yake kwa kuwa kule kuna maswali mbele. Kule mbele kuna kuulizwa, kuna kuajibika kule mbele, sasa kila anachokitenda ujio hukumu yake kisha ile katika jambo ile ikoje? Inasemaje hukumu za kisheria katika jambo hilo, mambo ya hisa na uwekezaji? Mambo ya ushirika ki biashara. Je, tunaweza kushirika kibiashara biashara? Naam, ushirika ki biashara umehurumiwa katika hukumu za kisheria za Islam. Ni ushiriki wa ngano umeuruhusiwa na ushiriki wa ngano hauruhusiwi au yaruhusiwa dini ya Islam. Mambo ya ugomvi. Katika vita ni mbaya, tataka nipigane. Je, Islam naruhusu ugomvi? Islam naruhusu ngomana. Islam naruhusu kutokomsalimia wenzie. Islam naruhusu kumuhaba mwangzie siku tatu, huyo ana habari na yule huyo ana habari na huyu. Mambo ya michezo, kama msulamu atakayemana michezo sawa na atakaye mpira ataka mtu wangu, wangumi judo ngumi judio na kali vitu kadha wa kadha je huu mpira au hama ya judo na kali na mambo ya kutumia ma mazoezi ya viungo na nguvu katika salama na na kama na katika mipaka ipi masalan ulimwengu mzima sio Tanzania e, timu nyingi za za mpira zinadhaminiwa na kampuni za pombe timu nyingi za mpira zinadhaminiwa na kampuni za pombe komchezaji yeye kama atapata sisi watu ya dhahabu si mchezaji bora na mfano wake inabidi afanye fulana kampuni ya pombe ili yatangaze tangazo la pombe hasa ndugu yangu muslimu kama wewe kwa kazi yako duniani unatangaza una pombe ufahampika kila mlevi atakaelewa kama tangazo yako unajibikia mwelezo la tabarakah taala kila mlevi atakaelewa wewe ni mtangazaji wa tangazo unatangaza pombe hasa kila mlevi atakaelewa kina kuomba atakao onywea wewe mtangazaji antas mas'oolan amama Allah wazaadika baliza Allah kwamba ni mtangazaji wa kwa maana hiyo kazi kama hiyo kutangaza pombe katika sala haifai huko ya atambia hii haifai kitu kama hicho na kama sakuwa mchezo wako unakupelekea katika ile mchezo kumwasala tabarakataala mchezo ole unakushughulisha kuweze kumwabudu Allah kataala. ile mchezo haifai Kiasli michezo za husi lakini michezo ambayo ina, ina haram dalili yake haifai sasa muislamu haye ayaweke nafsa anayembele amaache a ah, kuna kitu kile kinadhibiti mambo yangu kama mimi ni ni ni ni, ni, ni, ni msalani kuna watu wanajita wanajiita wasanii haya huyu msanii kazi yake yake dini Msanii anavua nguo. Msanii anatembea uchi Msanii anamwasaala tabarakah taala, je usanii usani gani? Haukubaliki katika Islam. Kwa hiyo watu wakapambiwa kwa mapamba na nafsi zao tamaza na nafsi zao kwamba uishashangaza kwamba huyu, huyu huyu huyu manao ni mrembo. Akiwa misi misi buguruni au miss vingumbuti atapata nyumba. Mzazi nimezunguka mwanako atapata nyumba bwana hiyo nyumba anayepataje nyumba hiyo nyumba anayopata kwa kuvua nguo kama nyumba tapatikana kwa kuvua nguo hiyo nyumba ni haram hilo ni pato la haramu hilo ni pato haram la haramu la shakka fi hurmati hi. hakuna mashaka katika wa haramu jambo hilo hasa ni ngapi wangapi katika wazazi wa, wa Kiislamu wanaruhusa mtoto wao wavue nguo zao waashiriki wa, wa, wa mamisi kisa ana atapata nyumba au atapata gari atapata mishahara Dugu yangu Muislamu Allahu khalaka mauta wal hayata liyabluwana ayuna ahsana amala Allah yambau mauti na uhai apate kutujaribu nani mwenye matendo mazuri Hayangai una matendo mengi kiasi gani ni uzuri wa matendo na tendo kuwa zuri mpaka na maelekezo ya nani ya Allah tabarakataala na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama chana zipo nyingi maisha magumu Shida, mateso ukipanga biashara zinamwagwa kuna leseni kuna kibali huna nini huko kibamba na watu watu wanavunjwa nyumba zao mtakaji nyumba za sasa nikeshi keshi wapi nifanyaje ah, ah. rejea kwa Allah anapoelekezaje katika maisha ya dunia ufanyaje katika maisha ya dunia je kama ni msawala Bili Allah na Allah atakuuliza katika utawala wako. Kokoto duniani, wewe mtawala wa Afrika, wa Kenya, kokote kama ni mtawala unazulumu watu. Mtawala unanyua unavunja nyumba za watu. Mtawala unajenga hospitali. Mtawala unajenga barabara, utaulizwa. Yaani kila mtu ataulizwa katika kazi yake. Mtawala wa saudia Arabia ile ile kiona achukua majeshi akapiga Yemen, ataulizwa. Ataulizwa hapa. Kiapo sikipo ataulizwa waala wa iran wachiona wachukua majesho akapiga islam wa siria ataulizwa bali nimekonda kwa watu kule eh sasa kila mmoja katika amalaka haya afahamu kwamba ataulizwa au yeye ana uwezo hana uwezo na maisha duniani ni mafupi sasa tunapona saa hizi kama mtu asiye kazunumu akafanya sifa kwa sababu ya nafasi yake Mwingine kwa kuwa ana hela basi kazi yake kufunga watu, kwa kuwa ana heshima mtawala kazi yake kwa watu kutia watu magerezani, kwa kuwa ni hakimu kazi yake ni maamuzi ya mahakama, kwa kuwa ni polisi ni mwanajeshi kazi yake anapiga lesa sanadau watu, kwa kuwa yeye ni msomi kazi yake anadharau watu, kwa kuwa ni mzuri kazi yake inatembea kama na marigo. anasema kama na kujilea katika ardhi hii, sasa hata kutembea fichaambiwa wala samishi fi maraha, useme kama katika sauti hii Shakataza kutembea kama ringo. Usembei unajidai katika Malingo. Tembea mbele kama kawaida. Sauti za kisaudi, ongea sauti ambayo ya ni sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, kwamba sote kwa pamoja tunafungwa, tunawajibishwa na hukumu za sheria za Islam katika maisha yetu ya kila siku. Mwenye Allah tabarakataala kujaliye katika Islam uliko sawa, kwa salamu ya haki moja kutekeleza hukumu za sheria za Allah kwani kila kitu ni mwesa. الحمد لله الاحد الفرج ثمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آل اله وصحبه اجمعين ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم الا نسمع كيشe mtaulize sio jua jua neema ambazo wala mikupeni kila mmoja na neema yake hapa wewe leo Leo una chakula mwingine ni mgonjwa leo unapata kula kula kula, kula, kula mwingine hapati kwa hiyo kila mmoja atunizwe katika neema alizopewa sasa zile neema ambazo Allah amekupeni tumieni vizuri tumieni katika njia ambazo za kumridhisha Allah subhanahu wa kinyume chake kwa neema mtu aliyepata kutumiwa vizuri aliyoteulizwa wala kuna matatizo kwa muslimu uko pale ala aliko hapa mwenye kuupiga vita mwenye kuangamiza mwenye kuutesa aliyoteulizwa ni nafasi ya Islamu kama waislamu kujifunga na sheria za Islamu. Kifini cha matatizo, wanyenyekewa la tabarakataala. Wasimswa so Allah. Wana msukusu wa Allah rejeka la tabarakataala. Wanashida waliika Allah. Wafanye kazi ku nasihiana, kupeana subira na kumtegemea Allah tabarakataala na kufanya yale ambayo yanamridisha Allah basi. Tekelezeni upendezenu wa kumridisha Allah, yeye atatekeleza yale ambayo mnahitaji kwa kile. Hala ni mwe juu kila kitu hakuna mtu kinamshinda katika ardhi hii kama kwa watu wote ngoku wa islam lakini anafa mitihani ili apate kuangalia nani anafanya vizuri يوم القيامة kila mtu atalifwa kila mmoja kakitenda ndugu zangu katika imani hali yoku katika uislamu vileo ni zito sindani nyingi ukisema utanya matatizo haye sabiki nusurayaetu ni kujikifika katika islam kwa sawa sawa kufata muongozo wa allah sheria za allah na kujidhibiti katika hukumu zake nusura ya kufanywa bizizi kama ambavyo kwazama za mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba zake allah maaze alislamu wal وادل الشرك والمشركين وانصروا المسلمين وقال كلمه الحق وزيد الله نصرنا لمن نادانا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من علينا علينا كانت تلقى العزيز الحكيم وانك كان كل شيء قدير الله تبلغوا الاسلام Tusuluhis Salamu, tusaidie Islamu. Dugu katika makaburi asamee makosa yao, Wapenuru katika makaburi yao. Nye marazi maradhi afyonyeze maradhi yao, mwenye madeni alipe madeni yao, mwenye shida tatua shida zao, kila mmoja ampe hekeli za dunia na akhera. Alaenye niambana dini ya ya Kiislamu, mwenye kukusudia ubaya, mwenye kuwatesa waislamu, kuangamiza waislamu. قو ازي الاسلام و بوثك كسكاريد هي ويلمجه كسكواجا واك نا رذيلك وكو ومي مداميش كسكاريد هي كما مداميش كين فارانا غينيو امفاتليز يي انا كلا نلساعديا قاني علا الله مغفرلنا ذنوبنا فتوير قلوبنا وعاص الفروجنا وحفظ اهلنا اللهم انا نعوذ من الهم والحزن ونعوذ من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ من غلبة الدين على الرجال اللهم انا نعوذ بك جزاء البلاء وترك صلاة وسلامات الاداء برحمه يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه الله اكبر الله أكبر